Я постукала в кімнату Яни декілька разів. Вона не виходила. Я голосно сказала, що буду чекати її на кухні. Господиня пішла до сусідки, і я сама заварила собі чай. Він був з бергамотом, дратував рецептори, але зараз це було те, що потрібно. Якби не моя алергія на алкоголь, я би випила чогось міцнішого. Яна увійшла до кухні, коли кухоль іщаєм вже охолов, а залишки вчорашніх пирогів були з'їдені. Схоже на снігову королеву, вона сіла навпроти, висловлюючи всім своїм виглядом презирство до мене. І він сказав, що ти сама на нього вішалася сьогодні вранці. «Повір, Яно, це абсолютно не мій типаж». Чомусь повторила я слова Оксани. «А хто твій типаш? Бред Піт?» Вона скорчила гримасу. «Ви, ти і, і такі, як вона!» Я намахнула рукою в бік вікна. «Говорите, що він нікчема! Принижуєте мене, а самі?» «Самі готові на все, аби трахнутися із ним!» Не скажу, що її слова мене не зачепили, але я намагалася дихати рівно. Встала, налила з-під крана води в чайник, поставила на плиту. Вимила заварник, насипала туди нової заварки, цього разу жодного бергамоту. Сіла із нею поруч і запитала. Яна, що значить «такі, як вона»? Я витягнула годинник і поклала перед нею. «Це годинник Романа, так? Ти знаєш, що він був у тітки Марі в кишені в момент смерті?» Вона подивилася на годинник і не відповіла. Її плечі красномовно затряслися від ридання. Попри щоденні завіряння у коханні, в куточку її душі завжди жили сумніви. Дівчині, яка не звикла до чоловічої уваги, було важко повірити, що тупуватий, але красивий сантехнік закохався в неї з першого погляду. Проте він був наполегливим, і за місяць після першого поцілунку, того самого у туалеті, вони уже обговорювали, скільки хочуть дітей. Вочевидь, для молодої родини потрібна була окрема квартира. Утім, які гроші на її утримання Заробляння грошей не було Сильною якістю нареченого Роме Швидше звичка їх витрачати А ось двокімнатну квартиру Станіславівна з радістю Віддала б в розпорядження дочки Єдиним неприємним моментом Став приїзд тітоньки Марі Та її претензії на цю ж саму квартиру Тітончина смерть якою б не була вона неприємною, виявлялася вельми вдалою обставиною у вирішенні квартирного питання майбутнього подружжя. Крім того, зі зникненням тітоньки, яка, за словами Яни, сама спокусила бідного Ромку, зникала й загроза коханню молодят. Коли плач сестри перейшов у Гиковку, я м'яко запитала. Яна, мені дуже-дуже потрібно, щоб ти сказала правду, будь ласка. Яку правду? Рома має відношення до падіння тітоньки Марі зі сходів? Вона похитала головою. Ні, це не він. Гиковка припинилася. Вона промовила це спокійно. Так само спокійно? як сьогодні вранці спостерігала за спробою майбутнього чоловіка мене зґвалтувати. Я задумалася над формулюванням Яниних слів. Це не він. А хто ж? Я була впевнена, що Яна щось не але вона не хотіла більше зі мною спілкуватися». Наступного ранку я прокинулася від настирливого дзвінка в двері. На порозі стояв Роман з шоколадкою в руці. Він простягнув мені смаколик і промимрив щось про затемнення, чи то місяця, чи то розуму. Я взяла шоколадку та з розмаху кинула її на сходи. Пізніше... Коли ми в абсолютній тиші снідали на кухні, я потайки поглядала на нього і розмірковувала. Ледачий, недалекий, схожий на жука. Що він відчував до тітоньки, було важко зрозуміти. Як і його майбутня дружина з тещею, він був зацікавлений у тому, щоб швидше вирішилося питання з квартирою. Учорашня ситуація Показала, що він може перетворюватися на монстра, або, говорячи психологічними термінами, схильний до афективних спалахів, ймовірно, коли прикладається до чарки. Я згадала міцні руки Романа, що схопили мене. Сильні, що вартувало таким двом рукам штовхнути худеньку марі зі сходів. У такому разі, чи не небезпечний він для Яни? Тихий тюхтій, що пливе за течією. Але ж саме такі люди часто виявляються соціопатами. У мене не було ніяких аргументів проти Романа. Скоріше, інтуїтивне відчуття його причетності до тієї біди, яка сталася. Як дослідник я знаю, у світі існує безліч цікавих гіпотез, але без доказів. Вони залишаються тільки нашими припущеннями. Мені треба було з кимось поговорити, і я буквально за руку витягла Оксану з її кімнати. Ми сіли в альтанці у сусідньому дворі, якнайдалі від зайвих вух, і я виклала їй свою версію подій. Дивись, Роман прийшов увечері до тітоньки відразу після зміни. У них було побачення і, очевидно, не перше. Коли почався їхній роман, невідомо, але Яна про нього знала. Однак, розуміючи, що з'ясування стосунків може загрожувати її довгоочікуваному заміжжю, вона зробила вигляд, що нічого не відбувається. Роман, не знаючи, що його майбутній дружині все відомо, продовжував приховувати свій зв'язок. Але тут напад правдолюбства стався у тітоньки. Чи то через інстинкт власництва, чи то через стервозність характеру вона вирішила відкрити очі Яні на її нареченого та ввечері, напередодні падіння, пригрозила це зробити. Я сама чула уривок їх розмови. «Так», – кивнула Оксана, – «а що із годинником?» Йдучи з тітонченої спальні, наречений і залишив його, можливо, забув, а, можливо, зробив це спеціально, аби був привід повернутися. Уночі він виманив її на сходи і... Годинник вона йому так віддати і не встигла. Ага, а пізніше його знайшов лікар і віддав Роману. І Яна про це знає. Вона, ймовірно, вирішила простежити за ним увечері і вийшла на майданчик. Але замість любовної сцени побачила сцену, ну, те, що побачила. Виходить, вона співучасниця? Ні, свідок. Але в цей варіант не краще. Знаєш, що мене лякає? Вона згодна жити із цим чоловіком, Знаючи, що він щось таке скоїв. І якщо вона мовчить зараз, страшно уявити, як вони будуть жити потім. Я затнулася. Знаєш, що ще підтверджує мою теорію. У нього були ключі, я точно знаю. Але він не прийшов у кімнату тітоньки. Так, так, він її спеціально виманив. «У нього був план!» Налякані цією думкою ми мовчали. «Оксано, а як зараз люди домовляються про зустріч?» «В сенсі!» – здивовано звела вона броби. «Ну ось, Роман пішов з кімнати тітки, вони посварилися, а за півгодини знову зустрілися на майданчику». «Не голубами ж він їй передав, що хоче зустрітися?» «Ага, мобілкою! Саме так! Ось де треба пошукати!» Повернувшись до квартири, я спробувала знайти тітончин телефон, проте на видному місці його не було. Коперсатися в речах тітоньки ховати, яку належало на наступний день, я не насмілилася вирішивши, що краще це зробити разом з Оксаною. Через незручність, яку відчувала в тітонченій кімнаті на самоті, я відклала цю справу на далеке потім. Виконавши всі належні поминальні обряди, ми поверталися пішки з місцевого кладовища. Напевно, мені слід було повернутися додому відразу після похорону і «Не баламутити воду», як висловився Дан. Але у мене іще лишався значний шматок роботи у бібліотеці. При цьому працювати, спостерігаючи щодня скорботу родини, було тяжко. Часто людина в очах оточуючих тільки померше набуває іншого життя, більш яскравого та світлого. Так і жива Марі – з кожним днем сильніше відрізнялася від мертвої Марі. Живу тітоньку побоювалися. Вона відштовхувала рідних різкими промовами та егоїстичними рішеннями. За мертвою тітонькою всі журилися, кожен на свій лад. Роман намагався не викликати роздратування в майбутньої тещі, ретельно голився і виходив на кухню виключно у футболках, як часто рекомендувала йому тітонька. Станіславівну я часто бачила з опухлими очима, але вона принаймні перестала скаржитися на життя. Оксана перетворилася на комформістку, якою ніколи не була. Найбільш тісний емоційний зв'язок у тітоньки був саме з нею. І хоча народна традиція велить плакати на похоронах усім за звичкою, найдовше щиро сумувати за тітонькою буде саме вона. Станіславівна мене тривожить, сказала я якось Оксані. Вона бере все дуже близько до серця, погодилася дівчина. Останнім часом вона стала якоюсь слабкою. Багато часу проводить у ліжку, втомлюється, сподіваюся, вона сама не захворіє через тітончину смерть. У мене й самої було відчуття, ніби померла не випадкова для мене людина. Хоча мене не раз відвідувало бажання повернутися до звичного життя у своєму місці, я відчувала якусь особливу роль у цій історії. І це почуття. Мені підказувало, що історія поки ще не закінчена. Якось Дан розповідав, що науковці відкрили так званий вірус щастя, яким люди можуть заражати один одного. Він був у захваті від цієї теорії. «Уявляєш?» – казав він. «Щастя заразне». У цьому домі теж щось таке невловимо витало. Тільки навпаки, це був вірус антищастя. Важко сформулювати, але в мене було відчуття, що будинок заражено бідою. Станіславівна іще раніше розповідала історії з дитинства дочок. В одній із них Яна та Оксана через щось побилися – Причому молодша билася з особливою жорстокістю. Але коли їх розборонили і покарали, дівчинка швидко заспокоїлася і за кілька годин пішла до сестри в кімнату миритися. Проте Яни там не було. Під вікном другого поверху ріс великий клен. Вона вистрибнула на гілку, спустилася і втекла. Її шукали весь вечір і півночі. Під ранок десятирічну дівчинку знайшли сплячою під смітником. Втеча старшої дочки так налякала сім'ю, що її більше ніколи сильно не лаяли. На горіхи завжди діставалося Оксані. Сестри дійсно були різними за характером. Оксана для мене була більше відкритою книгою. Вона не приховувала свого роздратування або думки з різних питань. Янин характер був зовні більш рівний і спокійний, але за цим видимим спокоєм таїлося щось лякаюче. Після похорону сестри ніби помінялися ролями. Незграбна непривітна Оксана стала вдумливою і занурилася в себе не ходила на прогулянки, вибиралася з дому лишень у справах. Янаш, коли до неї зверталися, відповідала різко, бо у ній стало менше. Вона ніби уникала домочадців, йшла на роботу вранці і затримувалася там інколи до дев'ятої вечора, посилаючись на квартальні звіти. Якось увечері я вийшла подихати свіжим повітрям на лавочку під під'їздом. Тільки починався вересень. Вечори іще були теплими. Яна поверталася додому повільно, начебто знехотя. Коли вона сіла поруч, я запитала, як вона себе почуває. Але Яна не хотіла говорити про почуття. Вона розповіла мені про причіпки начальника – Додаткові робочі години, стервозних колежанок. Про інцидент у моїй кімнаті з її нареченим вона більше не згадувала. Ми довго говорили, але вона, як і всі члени сім'ї, старанно уникала обговорювати тему тітончиного падіння. Мене це дивувало. Якби подібне сталося із кимось з сусідів, Станіславівна, Яна і Рома сто разів обговорили б це, прикрасивши історію додатковими цікавими подробицями. Одного разу, за тиждень після похорону за вечерею, Роман запитав, длубаючи виделкою їжу, «А коли можна буде вже якісь права на квартиру пред'явити?» Яна шикнула на нього і почервоніла. Станіславівна зробила вигляд, ніби нічого не почула. Оксана теж мовчала. «Через півроку», – відповіла я. «Так кажуть юристи». На цьому розмова закінчилася. У тому, що обговорювати раптову тітончену смерть родині заважала делікатність, я сумнівалася. Можливо, вони робили це за моєю спиною, але... Більш, ймовірним, мені здавалося, що вони просто мовчали, відчуваючи загрозу від таких розмов. Швидше за все, якщо існувала така-сяка правда, вона загрожувала їхній власній ілюзії. Ілюзії щастя. Якось мені не спалося. Я прокинулася від шуму, і мені стало ніякого. Подумки, я повернулася в ніч загибелі Марі. Повторення кошмару з тітонькою прикінчить мою нервову систему. Я встала та визирнула у коридор. На кухні маленької квартири був вімкнений нічник. Я подумала, що навряд чи його увімкнув грабіжник. Прочинивши двері, я сховалася за ними. За декілька хвилин із кухні вийшла Яна в нічній сорочці. Вона подивилася в дзеркало у передпокої, протерла його долонею. Потім підійшла до вішака, де висіло ще не прибране дороге пальто тітоньки, погладила його рукою, зняла і накинула на себе. Воно було в три рази менше за її розмір, але вона накинула його на плечі, не застібаючи, і дивилася на себе в дзеркало іще декілька хвилин. Потім знову зняла, акуратно повісила на плічка і вийшла з квартири. Як ти думаєш, чи багато треба сили, щоб зіштовхнути зі сходів сильну здорову жінку? написала я в вівчат згадавши, як у дитинстві впала зі сходів сама. Це були дерев'яні сходи, якими в селі лазять на горище. На одній зі сходинок моя нога зіслизнула. Слава Богу, було невисоко, і після падіння я відбулася двома синцями та лекцією від батьків. Утім, звичка, куди не просять, у мене все ж таки сформувалася. Але ж впасти... Тітка Марі могла справді випадково, так як записала поліція у звіті. Можливо, іноді просто не варто давати волю фантазіям. Через декілька днів вранці, пригощаючи нас з новими пирогами цього разу і з рибою, Наталія Станіславівна оголосила, що пора прибирати речі покійної. Ми з Оксаною перезирнулися, і вона мені підморгнула. Одразу після сніданку ми пішли обшукувати кімнату тітоньки з метою знайти її телефон. Залізли в її валізи, кишені одягу, приліжкову тумбочку. Удвох робити це було не так моторошно. Нарешті, Оксана, стоячи на карачках і нишпорячи під диваном, видала переможний крик. У руках вона тримала досить дорогий смартфон у рожевому чохлі. Він був розряджений, екран не світився. І якраз цю мить ми почули, як відчиняє двері квартири господиня. Дівчина швидко кинула мені телефон, я засунула його до кишені халата. Сама ж вона кинулася до вікна, і коли господиня зайшла до кімнати, вже відчиняла його зі словами «Тут дуже затхлий запах, треба провітрити кімнату». Наталія Станіславівна схвально кивнула і почала збирати речі покійної. Оксана зголосилася їй допомогти, а я пішла в свою кімнату і поставила телефон на зарядку. Ледь з'явився значок батареї, я увімкнула його і відкрила сторінку контактів. Імені Романа там не було. СМС-повідомлень теж. Я стала відкривати додатки. У тітоньки їх було кілька. Телеграм, WhatsApp, Вайбер та Фейсбук. Увійшовши в історію листування одного із них, я нарешті знайшла те, що шукала. Текст повідомлення надісланого користувачу красунчик був такий. Виходь на майданчик за п'ятнадцять хвилин. Віддам годинник. Час відправки 23.45. В ніч смерті тітоньки. До повідомлення додавалося сердечко. Ну що ж? Пазли почали складатися. Прибирання в сусідній кімнаті тривало, а я продовжувала переглядати листування в телефоні тітоньки. Листування із красунчиком демонструвало. Їх роман почався майже відразу після її приїзду. А ще стало зрозуміло, що сил для зваблення ромці тітонька доклала небагато. У списку її контактів були й інші члени сім'ї. У Станіславівни телефону не було, але тітка Марі листувалася з небогами. У листуванні з Яною переважали прохання Марі купити до вечері дорогий сир або ж фрукти. Мабуть, тітонька все ж таки давала їй потайки гроші на продукти. А в листуванні з Оксаною було дуже багато фотографій. Було очевидно, що тітка проводила з молодшою племінницею більше часу гуляючи містом. У них було багато спільних селфі. Я замилувалася тіткою Марі. Їй дуже личив гарний гарнітур із сережок та ланцюжка з чорними камінчиками. Я спробувала згадати, який із відомих літературних героїнь також був до лиця чорний колір. Здається, Кареніній. Це одна з моїх улюблених героїнь. Проте, як кажуть критики, вона погано скінчила. Без конкретної мети я продовжувала переглядати фото, поки не побачила ті, які мене дуже зацікавили. Мабуть, зацікавили – це не дуже влучне слово. Вони мене вразили. Я зрозуміла, що родина, в якій я живу декілька останніх тижнів, має значно більше таємниць, ніж я уявляла. Проте, можливо, кожна сім'я має отакі собі скелети у шафах. Я повернулася у тітончину кімнату. Станіславівна з Оксаною якраз закінчували розбір речей. Оскільки житло це тітонька вважала тимчасовим, у трьох її валізах речей було не так вже й багато. Фірмовий одяг вирішили віддати знайомим. У родині він все одно нікому б не підійшов за розміром. Я дивилася на гарне пальто, яке господиня пакувала для якоїсь дівчини, і згадувала нічний епізод. Нетбук, фірмовий фен, сушку для нігтів і ще декілька дорогих дрібничок все ж таки залишили Яні. Оксана відмовилася брати будь-які речі-небіщиці. Я подала знак їй, що чекаю у своїй кімнаті. Коли вона увійшла, я переказала їй суть листування тітки Марі з Романом, і це підтверджувало нашу гіпотезу про їхнічну зустріч. Єдине, у чому ми помилялися, – це не Роман, – призначив зустріч Марі, – навпаки. Вона йому. Після розповіді я зробила паузу і промовила. Оксано, твої фотографії. Я їх бачила. Вловивши багатозначність мого тону, вона підняла підборіддя. Які саме? Мені було очевидно, що вона мене зрозуміла, але я відкрила останнє з переглянутих фото, і підсунула телефон до неї. «Ці!» У кадрі були дві дівчини. Вони обіймали одна одну. Перша, знята зі спини, цілувала в губи іншу. Іншою була Оксана. Знімала їх, судячи з усього, сама Марі. «Ми довго мовчали, а потім я запитала. Тебе Тітка цими світлинами часом не шантажувала? Ні, навпаки. Розумієш, вона єдина, кому я могла довіритися. Більш того, вона сама про все почала здогадуватися. Казала, що багато бачила в Європі, і тепер у неї гарна інтуїція на такі речі. Ще казала, що коли прийде час, допоможе розповісти мамі правду, якщо знадобиться. Оксана... Розплакалася. Я обійняла її. «Усе нормально. Мій найкращий друг, він М -м теж незвичайний, і я його обожнюю. Це той, з яким ти листуєшся?» Еге ж, Не встигнувши відповісти, краємука я вловила рух біля дверей. «Повну фігуру Наталії Станіславівни». «Чого до моєї кімнати всі останнім часом прокрадаються?» Вона стояла, обхопивши себе руками і хитала головою, нагадуючи китайську іграшку. Вона щось зрозуміла із нашої розмови, щось неправильне для її світосприйняття. І тепер вона стояла в непохитному очікуванні. Я вийшла, залишивши матір і доньку одних у своїй кімнаті для нелегкої розмови. Хоча тітонька й померла, але, так чи інакше, вона посприяла розкриттю ще однієї таємниці в цій родині. Сидячи на верхній сходинці прольоту, я палила стрельнуту в Оксани цигарку і думала про те, який важкий видався тиждень. У роботі я мало просунулася. Усі мої емоції і думки займала ситуація з хазяйською родиною. Дві думки точили мій мозок з ночі загибелі тітоньки. Перша про те, щоб падіння марі зі сходів не було нещасним випадком, відчуття якоїсь недомовленості в тітонченій родині. Яка огортала ситуацію мовчання, повністю переконала мене також в іншій думці Про те, що хтось із сім'ї причетний до її падіння Я заплющила очі і почала згадувати ніч загибелі тітки Марі Темрява, я виходжу з квартири на майданчику порожньо, і я висвітлюю його телефоном. Тіло на прольоті між сходами. Я біжу вниз, мацаю пульс, відчуваю, зосередившись на цих спогадах, як починає прискорено битися моє серце. Від мене вислизає щось важливе. Я ніби знову щось забула під впливом шоку від сильних вражень. Запалюю другу цигарку. Знову заплющую очі. Ось я біжу вгору сходами на майданчик, смикаю ручку на дверях сусідньої квартири на себе і кричу. До мене виходять сестри, наречений і господиня. Ось вони слухають мою поспішну розповідь. Мозок знову щось вихоплює з низки подій. Слабкий запах цукерки лоскоче ніздрі. Щось мене здивувало тоді, але я швидко про це забула. Під впливом нових обставин, щось зовсім просте і очевидне. Згадую їх фігури на майданчику, і мене пронизує немов блискавкою. Я схопилася на ноги і підійшла до дверей маленької квартири, де й до цього часу тривала сварка. Господиня голосно ридала, вигукуючи не найприємніші слова. Оксана мовчала. Але я ясно уявляю, як вона по черзі смикає сережки у вусі. «Такі, як ти, потрапляють у пекло!» – кричить господиня. «Ти живеш у моєму домі, і, і я такого не потерплю!» Що ж, конфлікт в активній стадії. Це означає трохи вільного часу для мене. Я навшпиньки йду до кімнати господині і зачиняю за собою двері. Я знаю, що шукати. Але де? Старанно нишпорю в комоді, на шафі, під ліжком. Взагалі-то, ліжком місце, де спить господиня, не можна назвати. Це старий розкладний диван у форматі популярному за радянських часів. Я пам'ятаю, такий диван був у моїх батьків в старій квартирі. Вони складали його, коли приходили гості. І розкладали перед сном. В середині – порожнина. Це місце використовують як додатковий ящик для всілякого мотлоху. Я піднімаю половинку дивана однією рукою і намацую іншою декілька пакетів. Оглянувши їх по черзі, я виявляю те, що шукала. Вікторія! Навшпиньки, виходячи з кімнати, стикаюся з Яною. «Це ні в як і ворота не лізе!» Яна показала рукою на пакет, а тоді пронизливо вигукнула. «Мамо!» Поки в передпокої відгукнувшись на Янин крик, збирається вся родина, вона тримає мене за плече як злодійку. Я не збираюся нічого звідси забирати. Але вкрадений з кімнати пакет вимагає пояснень. Тому піднімаю примирливо одну руку вгору. Розумію, що все це складно пояснити, тому кажу коротко і по суті. Я знаю, як померла тітка Марі. Усі члени сім'ї дивляться на мене з подивом. Їх обличчя випромінюють один меседж. А хто тебе... Питав. «Знаєте, так буває, що не все доходить до людини в одну мить», – почала я. «Іноді, шоковані подіями, ми забуваємо якісь деталі або вважаємо їх незначними і тільки завдяки випадковостям розуміємо їх значення. Так сталося і зі мною. Правда була очевидною і треба було тільки вчасно зрозуміти значення деталей» але все загубилося за безліччю суєтних неважливих речей. Я помітила тривожний погляд однієї із сестер, але продовжила. У ніч смерті тітоньки я довго сиділа в квартирі, боялася вийти і зіткнутися з чимось страшним. Як показав розбитий годинник в її кишені, вона померла о п'ятій хвилині на першу. Коли я викликала швидку, було чверть на першу. Десять хвилин пройшло від її смерті до мого дзвінка у швидку. Половину цього часу я перебувала у квартирі, збираючись з духом. Потім знайшла тітоньку і намагалася визначити, чи жива вона. І тільки після цього я відчинила двері вашої квартири. Перебуваючи у шоку, я не думала про пристойності і відчинила двері сама вночі. Всі дивилися на мене з подивом, і я пояснила. Станіславівно, ви о пів на десяту після закінчення вечірніх новин замикаєте двері на три замки, така традиція цього дому. І я сама була десятки разів цьому свідком, а тут серед ночі двері відчинені. Це означає, що хтось із великої квартири був на майданчику. У ті хвилини, коли я зволікала, боячись вийти. А коли я ввімкнула світло і повернулася по телефон, цей хтось швиденько зайшов до квартири, не встигнувши зачинити двері або ж не бажаючи привертати увагу брязкотом замка. Спершу я думала, що це Роман. Саме йому послала повідомлення тітка Марі перед смертю. Це підтверджує листування у телефоні. Вона запросила свого коханця на майданчик, хотіла віддати йому годинник або скучила. «Ти здуріла? Я не отримував жодного повідомлення!» Переляканий Роман кричав на мене. «Я взагалі забув десь телефон, а знайшов його тільки вранці». «Ти його забув на кухні?» «Так, здається». «А де знайшов?» Обличчя в Романа напружилося. А вранці на тумбочці, у нашій з'яної кімнаті. Це не здалося тобі дивним. Він дивився на мене нерозуміючим поглядом. Там у телефоні не було ніяких нових повідомлень. Ні. Але ж Марі писала тобі ввечері. Значить, повідомлення стерли, перебила мене Оксана. Вона подивилася на сестру. «Яно, це ти знайшла телефон, прочитала повідомлення, вийшла до тітки Марії, штовхнула її, а потім все стерла?» Обличчя Яни було беземоційним. «Після того, як я дізналася про таємний зв'язок тітки і твого нареченого, подумала, що в тебе були мотиви її, м'яко кажучи, недолюблювати», – звернулася я до Яни. Те, що Роман так і не прочитав повідомлення від Марі, знімає з нього підозру. На майданчик цілком могла вийти ти, зіштовхнути тітоньку зі сходів і сховатися в квартирі. Цей нав'язливий запах цукеркових парфумів, і він переслідує мене постійно, коли я згадую події тієї ночі. Його ні з чим не сплутаєш. Але... Крім парфумів і відчинених вночі дверей у квартирі господині, дещо не давало мені спокою. Це момент, коли я забігла до квартири, закричала, і всі почали з'являтися зі своїх кімнат. Спочатку вибігла Оксана у піжамі. Потім Роман у натягнутих на штанях і, як водиться, без сорочки. Яна накинула короткий халатик, в якому я бачила її напередодні. Наталія Станіславівна вийшла останньою, хоча її кімната ближче всіх до дверей. Вона була у своєму квітчастому сірому в трояндочках халаті. І ось ми всі біжимо на сходи. Але моя пам'ять повертається на декілька годин до того. Ось тітка Марі ще жива, ми сидимо за столом, вечеряємо, і на господині той же халат, сірий в трояндочках, старий і пошарпаний. А вночі такий же, але новий, не той, в якому вона була ввечері напередодні. Різниця вночі майже непомітна, але навіщо посеред ночі вдягати новий халат, який бережеш для особливих випадків? Посилено коперсаючись у пам'яті, я згадала сьогодні на сходах, що уже багато днів, які пройшли після похорону, я не бачила господиню у її старому халаті. І якщо вона його забруднила, то мала би випрати, просушити і знову надіти. Речі в цьому будинку не викидають. Це правило. І ось я в момент, коли вся родина слухала мої туманні викриття, демонстративно дістала цей самий халат із пакета, розгорнула та накинула його собі на плечі. Його носили не один рік, і тканина від частого прання стала крихкою. Місцями він вицвів. Правої полички разом із декількома гудзиками не було. Вона була кривовідірвана. Я засунула руку в кишеню, і саме там знайшла відсутній шматок матерії. При цьому я не припиняла говорити. Він порваний, до того ж так, ніби хтось намагався втриматися, схопив людину за комір і ривком відірвав майже всю полицю вашого старого халату. Наталя не маю сумніву, що це була тітка Марі, яка, падаючи зі сходів, спробувала за вас вхопитися. А коли вона впала, ви спустилися на проліт, забрали відірвану тканину у неї з руки і засунули її до кишені. Побачивши крізь прочинені двері сусідньої квартири, що я увімкнула світло в передпокої, ви швидко зникли в квартирі, не замкнувши двері. Там ви сховали халат і перевдяглися. Це зайняло якийсь час. Саме тому... Хоча ваша кімната найближча до входу, вийшли на мій крикви останньою. Пришивати відірбану поличку ви теж не стали, оскільки це було б надто очевидно. Дивно, що ви не викинули його відразу. Але знаючи ваші звички, я цьому не дивуюся. Всі мовчали. Господиня теж. Вона підперла підборіддя рукою і дивилася у вікно, а всі інші – на неї. Я згадала, як кілька годин після смерті тітоньки вона проплакала на лавочці. Тоді мені це здавалося скорботою. Але, можливо, це були сльози провини чи каяття? Я цього не хотіла. Не планувала, Станіславівна продовжувала перебувати у власній відчуженості і була напрочуд спокійною. Їй закортіло продати квартиру, якраз коли Яночка зібралася заміж. Мене виводило із себе, що вона не хотіла увійти в наше становище, але я терпіла. Але коли я дізналася, що вона все розбещує навколо себе. «І зятя мого!» – вона кивнула на Романа. «І доньку!» – її погляд звернувся в бік Оксани. «Мамо!» – Оксана скочила, але Станіславівна продовжувала. Того вечора, після вечері, цей телепень забув свій телефон на кухні. Щось теленькнуло. Коли я вийшла на кухню попити води, то побачила це повідомлення. Воно висвітилося на екрані великими літерами, і мені навіть нікуди не треба було залазити. Я ж не розуміюся у цій новій техніці. Але я змогла його прочитати, а поруч з повідомленням була фотографія Маші. Я прочитала, як вони один до одного звертаються, і все зрозуміла. У мене навіть тиск піднявся. Ось я і вийшла опівночі на майданчик, хотіла сказати їй про її безсоромність, а вона, уявіть, навіть зраділа, заявила, що добре, мовляв, що не треба більше нічого ні від кого приховувати. Сказала, що не любить брехні. Станіславівна замовкла, а потім вигукнула. Брехні вона не любить. Сльози почали котитися. Ощоках господині. Я знову подивилася на обличчя Яни. Воно було для мене своєрідним детектором. Я згадала сильний запах цукерок на сходах. Дивилася на Яну і внутрішнім поглядом бачила те, що бачила вона у ту ніч. Ось вона крутиться в ліжку і не може заснути. Чує шум, виходить у коридор. Ось підходить до прочинених вхідних дверей і крізь них чує діалог тітоньки і матері. Тітонька говорить, що не збирається приховувати своїх стосунків з Романом. На господиню нападає лють і вона, збожеволівши, штовхає тітку зі сходів. Страшний шум, страшна тиша. Мати біжить вниз. Яна мовчки повертається до кімнати, Дорогою забирає телефон, стираючи повідомлення нареченому. Після похорону вона мовчить, у всьому підтримує матір і без подиву сприймає спробу сексуального зґвалтування мене романом. Адже за її майбутній шлюб уже і так сплачено високу ціну. «Яно?» – питаю я. Вона заперечливо махає головою у відповідь на мій погляд. «Я нічого не бачила. Крапка!» – промовляють її очі. «Вона сказала, що не збирається їхати, та буде й далі крутити роман із цим!» – продовжує розповідати господиня. «Хоча вона не так висловилася. Я буду з ним трахатися і далі!» – сказала вона. «Я побачила» як випрямила спину Яна, як вона кілька секунд дивилася у вікно на щось наважуватись. «Мамо!» Тітка Марі сказала не тільки це. «Не кажи, що ти це через мене, через нас!» У голосі Яни помітне сильне хвилювання. Вона сказала, що наш батько був такий же, як Ромка. Теж. Трахався з усіма. Її горло затискає спазм. "Ні!" закричала Станіславівна. "Ні! Ця змія все придумала. Ні, дівчата, вона нам із того світу паскудить". Зазвичай привітне обличчя господині стало жорстким. Губи стислися у вузьку смужку. На ньому світився тріумф правди, власної правди виплеканої роками. Мама, вона казала правду, почувся тихий голос Оксани. Тітонька й мені таке розповідала. Замовкни повіє. гнів старої жінки впав на молодшу дочку. Ти така ж, як вона. Оксана стала за столу і попрямувала до дверей. От йди крикнула їй Наталія Станіславівна. «Я йду, мамо, іду!» твердим голосом вимовила Оксана. У цю мить Яна несподівано підвелася і підійшла до фотографії батька. Вона взяла її до рук. Усі замовкли. Хвилину дивилася на неї, торкнулася пальцями, ніби перевіряючи, чи справжній це портрет. За секунду вона з усієї сили жбурнула фотографію на підлогу. Пролунав тріск скла. Підлогу всипали дрібні друзки. Станіславівна кілька секунд не кліпаючи дивилася на скляні друзки. А потім вона зареготала. І це було моторошно. Потім вона захрипіла. Її обличчя і тіло звело судомою Яна побігла викликати швидко Минуло три місяці Моя наукова стаття вже написана, надрукована І отримала безліч схвальних відгуків За вікном кружляє перший сніг А я сиджу на підвіконні, п'ю каву і дивлюся у вікно Мені так добре, що зараз я не проміняла підвіконня у своїй старій квартирі навіть на майданчик на Ейфелевій вежі. Проте я вдруге перечитую електронного листа від Оксани. Привіт, Дано. Пробач, ми так і не поговорили. Яна мені сказала, що ти поїхала наступного дня після мене. Можливо, ти не знаєш? Мама дуже хвора. Яна сидить із нею весь час, їй прописані, сильні, знеболюючі. Лікар сказав, що до Різдва її швидше за все не стане. Вона іноді не у собі через ліки. У такі періоди весь час згадує тітоньку Марі. Яна з Романом розлучилися. Вона його все-таки з кимось застукала і прогнала. Найголовніше, у неї скоро буде маленький або маленька, ми ще не знаємо Вона думає, що назавжди так і залишиться самотньою Але я вважаю, що вона тепер точно знає, з якими чоловіками не треба зв'язуватися В Європі у її роки життя тільки починається і дитина тому не перешкода Яна каже, що потім, коли прийде час Маленька квартира дістанеться мені, і я зможу її продати. Мама так розпорядилася і вже підготувала всі документи. Мама любить мене, хоча не може прийняти мою природу. Вона сказала мені тоді в кімнаті, що я потвора, що на мене не може дивитися без сліз. Вона дійсно так вважає. Тому я вирішила не повертатися додому. Хай вона залишиться у моїх спогадах Люблячою матусею Зараз я із моєю дівчиною у Німеччині Як виявилося, тітонька багато розповідала про мене друзям І після її смерті одна пара знайшла нас із подругою І запросила погостювати Марі розповідала мені про безліч цікавих міст тут І її лайфхаки – «Стали мені у нагоді. Я сумую за нею. Коли в мене буде можливість, я переїду жити сюди назавжди. Взагалі, у світі стільки цікавого!» Я знову дивлюся у вікно. Вагітність Яни не була для мене новиною. Я дізналася про неї ще сьогодні вранці. І про стать дитини також». Після вранішнього обстеження в лікаря Яна зателефонувала мені і запропонувала стати хрещеною її майбутньої дочки. Я відчула величезну радість. За одну мить зникли заплутаність, неясність, сум'яття. З нетерпінням чекаю, коли моя хрещениця з'явиться на світ. Її зватимуть Марією. Уночі мені часто сняться тітка Марі і Наталія Станіславівна. Вони стоять по різні боки від мене, тримають за руки. Одна за ліву, друга за праву. І одночасно починають тягнути. І я не можу вибрати, кому піддатися. Коли ж у мене виходить від них звільнитися, я починаю падати зі сходів. Потім прокидаюся. Анна Колесова. Ілюзія щастя. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую авторці за дозвіл озвучити його на цьому каналі і вдячний їй за її творчість.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 я не стомлююся закликати вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!